Elkarrera gina, bosgarren unitatea, atarian, bat. Ze film polita, ikaragarri gustatu zait, egungo gobizimodua primeran islatzen duela iruditu zait. Bai, aktoren lana txalotzeko moduko da, baina niri garizuma baino luzeagoa egintzait. Nire guzturako elkarrizketa gutxi dauka. Ez dago elkarrizketa asko horiegia da, baina irudiek eta hakeinuek dena esaten dute. Gainera, dauden elkarrizketak maila handikoak dira. Ha, Eztakit nik, ba. Gainera, niri iruditzen zait, liburuan asko zo beto izlatzen zela ama eta labaren arteko harremana. Ba, niri egundoko filma iruditzen zait. Nabari da, ofizio handiko profesionalek egina dela. Bai, bai, ez dizutukatuko ondo egina dagoela. Baina ez da inbesterako.